komna till Radio Escape. Er frekvens, rakt in i fantasin. Jag som pratar heter Danny Arling. Och för att vi ska hitta vägen ut har jag med mig vår alldeles egna vandrande kompass. Pavo Hemmingsson. Ja, hallå där Danny. Hallå på dig Pavo. Hur känns det? Har du hittat rätt på sistone eller känns till varun som en enda lång serie av korridorer? Det är inte utan att man känner sig lite vilse ibland men jag har hyfsat bra lokalsinne och hyfsat skarpt sinne. Så jag brukar kunna hitta vägen ut igen så småningom i alla fall och det hoppas jag jag har nytta av i, i dagens avsnitt här. Då ska jag faktiskt erkänna någonting både för dig och för våra lyssnare. Och det är att jag har ganska kastlokalsinne faktiskt. Det är inte bara att man kan gå vilse i ens närområde utan jag har jättedålig pejl på allt vad geografi och sådant heter. Fråga någon var en stad ligger i Europa så sitter jag som en liten fågelholk och undrar Ja, var tusen ligger den någonstans egentligen? Och ibland när man är riktigt förvirrad och riktigt tankspridd då eh, känns det lite som att man håller på att gå vilse i sin egen lägenhet ibland. Vad var jag nu på väg? Ja just det, dit vad jag skulle och så vidare. Så jag kommer att luta mig tungt på dig idag och hoppas att det är ditt sinne som vi kan förlita oss på. Jag, jag kommer ha en del åsikter, den saken är säker, men eh, risken är väl att en korridors väg ser ut som en annan för mig. Ja, då, då hoppas jag verkligen att jag, jag kan hjälpa dig lite grann på vägen här och, och hitta rätt. Men eh, sen så kommer ju säkert att stöta på en massa klurigheter på vägen. Och då hoppas jag verkligen att jag har hjälp av eh, ditt pussellösande sinne. För eh, jag vill minnas att eh, du är lite förtjust i lite knep och knop eller hur? Det är jag ju, det, det ska jag ärligt erkännas det också. Men samtidigt så beror det helt på vilken sorts pussel det rör sig om också. Rubiks kuben är fortfarande ett enda stort mysterium för mig. Det är bara en färgglad liten kvadrat som man kan sitta och vrida på. Jag har aldrig lyckats lösa en. Men sen finns det en del siffror och ordkombinationer och liknande pussel som kan bli väldigt spännande, väldigt roliga och väldigt tillfredsställande att lösa. Så det beror helt på vad vi stöter på i vår lilla labyrint. Ja där är ju allt möjligt som vi kan stöta på i idag tror jag och ja det är nog tur att vi är två här så vi kan slå våra kloka huvuden ihop och, och se vad, vad vi kan reda ut här för ja nog är det skoj det här med, med att lösa problem och pussel. Och ja, till och med lägga pussel. Det har eh, jag och min familj ägnat oss åt i barndomen många kvällar. Och, ja, det är något rogivande med det där. Och, och ja, jag liksom tar små bitar och formar en helhet, en, en tydlig lösning. Och ja, det, det ska ju jobba tillsammans med, med ett sådant projekt också. Så eh, det är någonting som eh, jag kan spendera ganska mycket tid med. Du, jag är också uppväxt med pussel och jag håller med, det är extremt tillfredsställande och extremt mysigt att sitta där och bara ta det lugnt, bara låta huvudet koppla av och det enda man gör är att man sitter och tittar på bitar och undrar var tusen ska den här sitta egentligen? Men sen är det skillnad på pussel och pussel även där därför att det finns de som är väldigt roliga att lägga med väldigt intressanta och spännande motiv och sedan är det de som är så extremt tråkiga och ointressanta där för att det är mer eller mindre bara två färger och man har ingen aning om var bitarna ska sitta. Det är inte ens en liten, liten tillstymmelse till ledtråd utan det är 700 000 helt svarta bitar och man undrar, ja jo mm. vad tusen ska göra av den här egentligen? Oh, ja, just ja, de enfärgade bitarna vilken mardröm det var att få ihop dem där, det det grämde man sig för varje gång- att man måste ta sig i tur med det där också. För det där har man ingenting att gå på- verkligen inte, utan- det är liksom bara att prova sig fram- och, och se, hör den här svarta biten- ihop med den här svarta biten. Hey, då testar vi nästa svarta bit. Och så vidare och så vidare. I och all oändlighet kändes det som. Så ja, det var den stora nackdelen- med pusselläggandet. Ja. Tveklöst. Och, skulle det vara någon där ute- som inte redan har listat ut det här- hitta kanterna så fort som möjligt. Det är det absolut lättaste sättet att få ihop ett pussel på därför att då har man åtminstone en fast gräns som man måste hålla sig innanför och det är intressant hur mycket det hjälper faktiskt för då har man en fast bild av vad man måste göra och kanske en del ledtrådar också, lite beroende på vad som finns mm. där ute i kantbitarna men... Ja, vi ska inte fastna i pusselträsket här för det är ju faktiskt inte pussel som vi har kastat oss in i den här gången utan det är ju labyrinter snarare och mm -hmm. ja, det har man ju också löst ett par stycken under sin uppväxt för det var också en väldigt rolig liten sån här sysselsättning att försöka hitta en väg och ett av mina barndoms favoritspel var ju faktiskt The Labyrinth eller The Amazing Labyrinth så ja... Vi kan väl säga att jag har en liten förkärlek för det här temat. Mm. Ja, det är också spännande. Där har man också spenderat tid med, med den här kulan i labyrinten och... Försökt guida den genom allt möjligt där och även liksom verkliga labyrinter av häckar eller annat som man har gått igenom för att försöka hitta vägen ut. Det är så här lagom spännande på något vis som ändå kan äga upp en. Man känner sig isolerad och fången och ska försöka hitta vägen till friheten. Det är... Så där sådär lagom upphetsande på något vis skulle jag vilja säga. Och ja, det, det är väl inte utan att man eh, känner en viss lust att, att tackla eh, dagens film och verkligen kunna stiga in i den världen. För eh, ja, där stöter man ju verkligen på en labyrint som heter Duga. Ja, vi ska ju inte prata om det visuella alldeles för tidigt men jag håller verkligen med om att det finns någonting här som är enormt tilltalande alltså den här miljön, den här platsen, den här utmaningen jag får verkligen härliga vibbar utav den sen finns det ett par komplikationer här i form av manus och rollfigurer och andra små hål i handling och liknande som kanske borde ha bearbetats bättre på många sätt och vis, men bara platsen vi får besöka oh. Det ger mig mysrys på så många olika sätt. Ja, det, det är en plats man skulle kunna tänka sig att, att besöka- bara för att, att blidka äventyrslusten- som man alltid har lite där inombord- som man bara längtar efter att få väcka till liv igen- och få blomma ut fullständigt i en sån härlig miljö som det är här. Och ja, i den här enorma storleken också. att Det här är så mycket att utforska- och så mycket att lösa. Och det är någonting i ständig förändring i filmen här också. Utan att säga för mycket på en gång. Så ja här kan man nog få sig sitt lystmäte när det gäller både pussellösande och äventyr och lite faror också, kanske. Jo, men vad är livet utan en fara eller tio? Man. Behöver någonting som får adrenalinet att pumpa och som gör att man är lite nervös, lite osäker och eh, det hela livet egentligen känns som ett enda stort äventyr. Så eh, mm. faror är inte fel, det är lite beroende på vilken typ av fara man står inför. Ska man stå inför hotet som många av barnen gör i den här filmen så, ja det, det är klart, det hade jag kanske inte haft efter mig men eh, ja... Det, det ska ju vara någonting där som hotar och ja, spänning är ju verkligen ordet för dagen på många sätt och vis. Men då är det kanske hög tid att vi faktiskt eh, avslöjar, eh, vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på The Maze Runner från 2014 i regi av West Ball och med manus av Noah Oppenheim, Grant Pierce Myers och T.S. Nolan. Och den här filmen bygger på en bok med samma namn av James Dashner från 2009. Och ingen av oss har ju läst den här boken utan den är ju ett enda stort mysterium. Men det är inte utan att man kanske kommer att plocka upp den här faktiskt nu efter att ha sett filmen. För jag är nyfiken på vad man har haft med och vad man har utelämnat för... Det brukar ju vara så i en bok till filmadaption att man skär bort en hel del av ja, karaktärsutveckling och händelser som kanske inte är lika cinematiska och eh, som man måste strömlinjeforma för att fungera på en speltid på två timmar istället och Mm. ja, det, det känns lite som att det finns en del hål här och det, det känns lite som att det finns en del en, utveckling som man har hoppat över och det finns kanske i boken. Jag är, jag är nyfiken helt enkelt. Jag vet inte om jag kommer att plocka upp boken men ja, det var inte utörande att man undrar vad... Vad som fanns där i ursprungsmaterialet egentligen. För det, det finns ju lite intressanta element i The Maze Runner här. Det kändes lite som en modern tappning av flugornas herre emellanåt där. Med mm. eh, de övergivna barnen så att säga. Som måste bygga upp sitt eget samhälle med lagar och regler. Och eh, jätte, ja, det kanske inte alltid går som det borde gå. Och det blir spänningar och, och faror där. Så eh, där, där fanns det ju någonting spännande och givande i just gruppdynamiken där hur vi människor fungerar eller hur unga människor fungerar när de tvingas växa upp och agera vuxna och får makt och allt sådant där så ja det är, nyfiken är man nog på om det fanns mer sådant i, i boken för i namn så är det kanske inte allt för mycket krut som har lagts på det i filmen i alla fall ja vi ska ju inte avslöja våra tankar alldeles för tidigt. Men eh, om man jämför med en film eller en bok som Flugornas Herre så... Ja, där finns det ju betydligt mer karaktärsutveckling. Och där finns ett betydligt större känslospektrum som presenteras. Och det är en betydligt mer dramatisk historia på många sätt och vis. Mm. The Maze Runner är lite blekare, lite snällare, lite oskyldigare och... Jag kan tänka mig att det beror på att man har riktat sig till en tween-publik- för det är ju en tween-film det här, den saken är säker. Och man har försökt att slätstryka det för att göra den lite lättare att smälta. Och visst, jag kan se idén med att göra det, jag kan förstå syftet med det- men samtidigt så är ju risken stor när man gör något sånt- att man tar en historia som kan ha ett enormt bett- och som kan lämna ett enormt intryck efter sig- och så gör man den lite för tandlös för sitt eget bästa. Ja, det, det är lite sorgligt där, Men ja, det ska ju inte vara en, en flugornas herre. Här, det, här. det här ska ju vara en äventyrshistoria. I alla fall filmen här som vi, vi trots allt har sett. Och ja då, då är det inte riktigt så mycket plats till eh, sådant tjafs som eh, karaktärsutveckling och eh, psykologisk eh, utforskning av det, det mänskliga sinnet så att säga. Jag tyckte det, det, det var skönt ändå att eh, de tog det karaktärer som fanns någorlunda på allvar och ville visa lite grann på dynamiken som finns i gruppen och vad som kan hända med, med unga människor i, i sådana här situationer och eh, när de börjar driva åt olika håll. Så det, det finns ju aspekter här och det är skönt att en film av det lättsammare slaget som jag ändå skulle vilja kalla Maze Runner för eh, vill luta sig tillbaka på det mer allvarliga och ha en, en central kärna som ändå har en viss dramatisk tyngd. Det är ju faktiskt en väldigt bra poäng du lyfter där att den här är ju inte ute efter att vara en eh, social diskussion på det sättet eller ett utforskande av det mänskliga psyket utan det här är en äventyrsfilm de elementen finns med här naturligtvis men det är inte riktigt det som är fokus för historien mm. absolut, det har du helt rätt i men samtidigt om man ska blanda in ingredienser i en historia så borde man ha koll på hur man ska använda dem och jag kan tycka att de kunde spenderat lite mer tid att arbeta med de här ingredienserna om de nu ska ha med dem för det kan kännas lite platt och smaklöst ibland. Men med det sagt, det här är inte flugornas herre. Den låtsas inte att den är flugornas herre. Den har bara... Ja, vissa punkter som går att jämföra med den. Men eh, man ska försöka se den här filmen på sina egna meriter. Och eh, där finns en hel del positivt och där finns en hel del blekt och negativt. Men det ska bli väldigt intressant att djupdyka in i det här. Men eh, innan vi gör det så är det väl en god idé att ha en aning om... Eh, vad handlar egentligen The Maze Runner om? Jo, så här är det. Thomas vaknar utan något minne av vem han är eller var han kommer ifrån. När han ser sig omkring befinner han sig i en hiss som färdats från underjorden upp till jordytan. Omkring honom står en grupp unga pojkar och hälsar honom välkommen. Det är alla personer som själva en gång varit i Thomas situation. Någon verkar skicka pojkarna dit för att sedan, ja, helt enkelt låta dem ta hand om sig själva. Ungdomarna har lyckats bygga upp ett helt litet samhälle med klara regler och där alla gör allt för att hjälpa varandra. Runt om deras grönskande lilla oas tonar dock en gigantisk mur upp sig. Det finns... Emellertid en väg ut genom muren, och Thomas får reda på att bortom den finns det en enorm labyrint som hela tiden förändras. Labyrinten är full av faror och det är endast de utnämnda löparna som kallas för Runners som får ge sig ut där för att leta efter vägen till friheten. Mellan soluppgång och solnedgång står labyrinten till deras förfogande. Sedan stängs öppningen. Och är man då kvar i labyrinten går man en hemsk död till mötes. Thomas blir övertygad om att det är meningen att det ska finna vägen ut ur labyrinten. Och hans beslutsamhet börjar skapa spänningar i gruppen. Thomas är dock fast besluten att finna vägen ut. Och detta kommer att få digra konsekvenser för alla inblandade. Och Jag vet inte vad du tycker men... En sån här historia tilltalar mig enormt mycket. Jag gillar mystiken, jag gillar miljön, jag gillar förfallet och jag gillar också att några har blivit tvungna att skapa en egen ja, samhällsstruktur och inser också att det, det kommer en hel del ansvar med att göra någonting sådant. Det finns en hel del att hämta här, det finns en hel del att njuta av här. Och jag är grymt imponerad över hur snabbt man kastas in i handlingen och hur snabbt man är med i den och hur snabbt man börjar få kontakt med de olika rollfigurerna. Däremot måste jag väl erkänna när filmen är slut och man sitter och tänker tillbaka så kan man inte låta bli att undra vad är det inte mer egentligen? Manuset känns lite som en maräng. Man... Får väldigt mycket precis när det händer. Man försöker smälta det. Men ju mer det smälter desto mer försvinner det också. Och till slut sitter man med mm. väldigt lite kvar. Ja men visst. Ja, vad ska man säga. Det här känns som en film som helt och hållet vilar på en enda sak. Det är, det är just mystiken. Det okända. För vi kastas verkligen in i handlingen i blindo. Ingen vet någonting om vad det är som för sig går. Inte vi som tittare och inte rollfigurerna. Men visst är det någonting i görningen det vet man från första bildrutan och alltså sättet de, de bygger upp mystiken och spänningen på här. Det är, det är verkligen det som driver filmen framåt. Och, och åtminstone för mig var det det som drev mitt intresse av att fortsätta att se på The Maze Runner. Det var just den här härliga känslan av att vara mitt i ett, i ett äventyr utan att, att veta vad egentligen det är som för sig går Att det är ett så stort mysterium att lösa. Men... Så fort det börjar uppdagas vad det är det är frågan om så dalar filmen ganska så rejält. För då, då har man liksom dragit mattan under fötterna på ja, hela filmen. Då, då finns det liksom ingenting kvar. För eh, det finns väl egentligen inte så mycket här i handling egentligen. Det finns inte... Så många minnesvärda karaktärer med personlighet som man har eh, hunnit lära känna och som man kan knyta band till. Så eh, när hemligheten väl börjar och eh, uppdagas så, ja, så är det bara att tacka för sig och eh, gå därifrån för eh, ja, då, då var jag nöjd helt enkelt. Då, då hade jag fått mitt lystmäte och sen resten av filmen så... Eh, så hade jag nog lite svårt att verkligen kunna engagera mig i det som händer. Ja, det är väldigt svårt att säga emot vad du säger här. Därför att jag hade ungefär samma upplevelse. Så fort man har fått reda på att saker och ting går i den här riktningen. Så fort vissa saker har presenterats. Och så fort vissa saker har avslöjats som sanning. Ja, då har inte den här filmen så mycket mer att komma med. Utan den är ganska platt och livlös. Det, det känns mer som att okej okay, nu måste vi ha någon form av avslutning vi måste ha någon form av klimax och när det klimaxet är färdigt ja, då är det bara att börja köra efter texterna egentligen för mm. därefter så, så känns det så att man har satt punkt för precis allting. Och det känns lite bizart med tanke på att det här är ändå första boken utav ett par stycken och jag undrar, hur, hur tusen ska de kunna plocka upp den här historien igen? Hur ska de kunna få det här att bli intressant och spännande igen? Det är mm. väldigt få saker kvar som det känns som att, ja, okej, okay, det här måste avslöjas. Exakt, min tanke här också. Alltså, det här är alltså början på en, ja, en bokserie och en filmserie. Och eh, när det, det starkaste elementet i den här inledningsfilmen har försvunnit så... Finns det ingenting kvar? Ja, hur fortsätter man då och hur kan man få publiken att gå vidare? Vad har man att bygga vidare på? Det måste ju finnas något skjäkla krut i nästa bok så att man återigen kastas in i, i den här mystiken eller ett nytt mysterium att lösa så att säga för att få igång det igen. Och ja, det, det är fullt möjligt att det är på det viset men alltså som jag ser det och som den här filmen avslutades så... Jag har jag inget som helst intresse av att fortsätta kolla på Maze Runner-filmerna. Jag kan tänka mig att en stor del av mysteriet i framtiden- kommer att ligga på vem som är bakom hela den här labyrinten. Vem som har skapat den och vem som fortsätter att driva vissa- ja, experiment framåt hos hust, Harkel, Harkel. Men samtidigt... Det känns inte lika intressant, det känns inte lika engagerande. Jag var såld på mysteriet, jag var såld på platsen, jag var såld på helheten. Och nu när man har tagit bort helheten för att ersätta den med något annat i nästa bok och film då känner jag mig inte så jättemotiverad att gå vidare faktiskt. Det var titeln och det var platsen som lockade mig och... Um, Förlåt mig men om man lämnar den platsen så då är det ju inte riktigt samma sak längre. Nej exakt för ja det var något speciellt här med, med miljön. Det var isolationen eh, av karaktärerna och eh, den omgivande ja faran. Den omgivande vad ska man säga dimman där man inte visste någonting. Och eh, ja det, det var det som verkligen byggde upp stämningen, atmosfären här. Och det har man gjort på ett så förnämligt sätt. Att, ja, när det väl försvann så försvann allting annat också. För jag kommande filmer och böcker- det, det måste ju ändå börja fokusera på karaktärerna- tror jag, för att få det att vara intressant. För det har man ju banne mig inte gjort i den här filmen. Och det ser jag som ett stort problem också- för när man i inledningsfilmen inte har bemödat sig med att tydligt etablera eh, huvudrollerna och vem det är och ja, tittarnas relation till dem. Åtminstone jag Jag kände ingenting inför i stort sett någon av, av rollfigurerna. De, de var bara där. Så eh, när de sedan ska i stort sett bära nästa film på egen hand så... Eh, Nej, så, så blir jag lite nervös inför hur det kan fungera. Nu har de ju gjort en grej här med att alla har minnesförlust och vet inte vad mm. någonting var innan de hamnade i den här labyrinten. Och nej, det är ingen stor spoiler för det får du veta fem minuter in i filmen så... Det är någonting som de har gjort övertydligt om att ingen vet varför de är där, ingen vet vem som ligger bakom det här, ingen vet hur de ska komma därifrån. Där är utgångspunkten för historien. Nu vet jag inte vad uppföljaren handlar om och vad den kommer att leda till så att jag är ju lite nyfiken att ändå se... Men ändå det, det kändes lite som att man punkterade någonting här som kunde ha blivit så mycket bättre om man hade låtit det fortsätta ett tag till. Det är, det är fullt möjligt men ja, det är ändå lite begränsat med vad man kan göra i just den miljön så att fortsätta på samma spår i kommande filmer hade nog inte varit en god idé heller eh, för det, det hade lätt kunnat bli uttjatat och att de, de ständigt är... På samma plats utan att riktigt komma någon vart. Så eh, jag förstår att man vill ta, ta nästa steg där. Men att eh, fullständigt skjuta sig i foten som eh, jag hade känns att de har gjort här med, med berättarstrukturen. Så, eh, ja, så undrar jag om jag inte hade velat stanna kvar i labyrinten ett eh, tag till i alla fall. Och åtminstone fått lära känna personerna att de slutligen kunde minnas lite grann om vem i hela friden de själva är åtminstone så att de kan utveckla någon form av personlighet hade uppskattats väldigt mycket hos mig och sen hade de kunnat eh, springa ut och eh, undersöka vad, vad som finns där bortom eh, deras lilla oas och, och labyrinten där omkring. Men ja, man gör ju inte det lätt för sig när man gör en film där alla har minnesförlust och inte kan frambringa någonting från sitt förflutna eller ja, vem de själva är överhuvudtaget. Och när hela persongalleriet byggs upp av såna här tomma kärl så att säga så... Ja, det finns ju inte mycket där att greppa tag i och känna för och verkligen engagera sig i. Så det nej, där, där faller det, det riktigt platt. Man vill ju ha någon som man kan knyta sig an till och ja, som kan bli ens egen lilla avatar i, i filmvärlden kanske. Men att bara ha sådana, det, det fungerar inte riktigt. Och när ja, figurerna bara i stort sett består av eh, en personlighetstyp, eh, de har en sak som eh, gör att de utmärker sig lite grann. Så ja, då, då tröttnar åtminstone jag på eh, vad den här filmen har att erbjuda i, i karaktärsväg. Ja, tyvärr har du ju helt rätt när det kommer till att det, det är snarare står typer och karaktärstyper än rollfigurer. Och det är alltid en enorm besvikelse när man kör den lätta utvägen i ett manus. Med det sagt så betyder inte det att rollfigurerna här inte är intressanta eller inte har någonting att komma med. Bara att de känns fyrkantigare än vad de kanske hade behövt göra- en rollfigur har i regel fler sidor och fler facetter än bara en och när det är ganska uppenbart att det är bara ett karaktärsdrag som dominerar hela rollfiguren så blir det förutsägbart, det blir ointressant och visst man har lätt för att komma ihåg en rollfigur. Men man kommer inte ihåg den för vem det ska föreställa utan man kommer ihåg det för att okej, okay, det är ledaren och okej, okay, det är den bångstyriga och okej, okay, det är den smarta och okej, okay, det är den lite skämtsamma lustige. Det är inte riktigt vad jag skulle vilja kalla ett karaktärsgalleri, tyvärr. Sen har vi ju en huvudroll som är lite mer mångfacetterad men även där måste jag ju också påpeka att det är Kanske lite plattare än vad jag hade velat ha egentligen visst, det är första berättelsen och man vill inte avslöja för mycket. Men någonting mer än bara. Jag är huvudrollen här. Jag, jag är den som ska driva handlingen framåt. Därför att ingen annan vågar göra någonting så att då gör jag någonting. Mm -hmm. Ja, och så kommer han ihåg att han heter Thomas i alla fall. Det är hans stora karaktärsutveckling i den här filmen. Ja. <laughs> um, yeah. Så, nej, men han, har, han har ju vissa kvaliteter i alla fall och man märker att han, han är en, en driven gåpåare som eh, riktigt är, är liksom framåt och handlingskraftig och har eh, huvudet på skaft och ja, han eh, kan förstå sammanhanget av, av saker och ting på mer eller mindre logiska sätt ibland. Men det finns där i alla fall och det är, det är någonting i alla fall så huvudrollen har faktiskt någonting att bita tag i om än så lite så det, det är väl det jag har att, att komma med när det gäller just huvudpersonen Thomas för annars så är han verkligen också lika höjd i, i dunkel som själva berättelsen är. Och eh, till skillnad från själva berättelsen så fortsätter eh, Thomas att vara eh, ganska så höll i dunkel även när eftertexterna börjar rulla. På gott och på ont som sagt, för det här kan ju utvecklas väldigt spännande, det kan också fortsätta utvecklas väldigt förkantigt. I nuläget vet vi inte, vi fokuserar ju på den här och även om uppföljaren redan finns tillgänglig så... Eh, Nej, vi kan ju inte börja blanda in en hel filmserie bara för att kunna prata om en film utan vi får ju se vad den levererar, vi får ju se vad den har för rollutveckling och där är det väldigt magert och väldigt förutsägbart. För Thomas är den självklara hjälten, det råder inget tvivel om det. Han har eh, nyfikenheten, han har framåt andan, han har eh, intresset att ifrågasätta varför vissa saker är på det sättet och varför lever vi här när vi borde försöka ta oss ut och så vidare. Mm. Och jag blir lite nyfiken på varför de här barnen har valts för väldigt få av dem verkar vara drivna att vilja ta sig därifrån och om man placerar någon i en labyrint så brukar det ju vara för att man vill att personen ska söka sig igenom labyrinten men här har vi en hel koloni med pojkar som är ja, väldigt nöjda med att bara sitta kvar vara där, leva sitt liv där och ta dagen som den kommer och det är ju inte förrän Thomas börjar komma och röra runt i grytan som ja, det överhuvudtaget börjar hända någonting Ja, ja det, det krävdes Thomas för att, att få igång de här bakåtsrävarna som har byggt sin lilla koloni där uppe för ja det, det är som du säger de har egentligen inte mycket intresse av att, att ge sig ut i i friheten och försöka hitta vägen ut där så ja man förstår att, att Thomas verkligen behövs här för att det överhuvudtaget ska, ska hända någonting i den här filmen och när det gäller själva skådespelarprestationen så vet jag inte om Dylan O'Brien får så väldigt mycket att hända med, med Thomas. Men ja, han är ju inte en helt oäven skådespelare ändå. Han kan frambringa lite känslor och han kan få replikerna och låta hyfsat trovärdiga men alltså det, det är ingenting som gnistrar här skulle jag vilja säga. Det är ingen så karismatisk skådespelare som omedelbart kräver ens fulla uppmärksamhet och som man inte kan slita ögonen från utan det är... Det är en mer ja, vardaglig utstrålning och ett vardagligt agerande. Det känns lite grådaskigt i, i karaktärsutformningen och rollprestationen här. Men ja, Dylan O'Brien han, han gör ändå en, en helt okej okay insats här tycker jag. Jag skulle nog vilja påstå att han är den starkaste skådespelaren i filmen. Det betyder inte att han är ensam om att vara skådespelare som försöker men det märks att det vilar väldigt tungt på honom och han har ett stort ansvar att få inte bara handlingen att rulla utan att ja, få även skådespeleriet att gå ihop så jag vill ge honom en eloge för det. Men samtidigt så är det också, precis som du säger, att han är lite för grå och beige för att verkligen sticka ut. Och det gör ju att han försvinner lite grann i förgrunden och bakgrunden när han är i bild. Det, det finns ingenting som direkt är utmärkande, han är där helt enkelt. Men sen å andra sidan så tror jag att det är ett medvetet val som man har gjort, att hjälten ska inte kännas... Alldeles för prålig åt ett eller annat sätt eller den ska inte kännas som att den är något alldeles överdrivet speciellt utan han är vad du skulle kunna vara, du som sitter och tittar på den här filmen eller du som sitter och läser den här boken. Han ska vara lite hjälteavataren som du ska krypa in i och tillföra dina egna tankar och känslor. Och visst, det har sin poäng i en bok, men när man gör en film så krävs det att man stoppar in lite mer i en rollfigur för att få den att ja, bli intressant och för att man ska få någon form av emotionell koppling till den. Och där kan jag tycka att hur bra Dylan O'Brien än är så är han lite för okarismatisk för att verkligen fungera. Jag hade nog velat se någon med lite mer pondus och lite mer... Ja, karaktär och utstrålning faktiskt. Det, det skulle man kunna säga. För att, för att koppla an till en film vi kollat på tidigare i, i år här så skulle det nästan behövas en ung Harrison Ford i, i en sån här roll kanske. och Som verkligen kräver ens fulla uppmärksamhet som har skärm och utstrålning men som ändå känns så, så jordnära och, och verklighetsstoget på ett sätt vad han än håller på med så, så köper man det och det, det är någonting jag tror man skulle behöva med en karaktär som Thomas som ändå verkar vara lite grann av en vad ska man säga, en övermänniska som verkar vara bäst på Precis allt eh, som han försöker sig på i stort sett utan att han riktigt själv vet om det och han ska hitta sin fulla potential. Så eh, ja, det, det känns som eh, en, en ung Harrison Ford hade platsat i den här rollen. Det jag vill är att hålla med dig om till punkt och pricka faktiskt det, det är någonting i den kalibern som behövs för att verkligen dra ett så här stort lass. Som det är nu fungerade, men det är lite bete och tråkigt och det är, det är synd för det hade kunnat ge så mycket mer kryddat i en sån här historia. Och den. Den skriker lite efter färg och innehåll faktiskt. Mm. Men om vi ska hoppa vidare till några av de andra rollfigurerna i den här filmen så. Ja, det är väldigt lurigt att prata om de här för. En hel del av dem är ju bara sin, ja, stereotyp helt enkelt. Det finns ju ändå det är något att hämta här, både lite här och lite där. Men alltså vad jag tycker är starkast är väl ändå, vad ska man säga, ledargestalten i gruppen som Thomas blir uppskickad till där. Och det är ju personen som har... Varit i den här fångenskapen längst. Han som kom upp allra först. Och tvingats överleva ensam. Tills nästa person kom upp där. Och det är Elby som har blivit gruppens ledare. Och, och fadersgestalt i stort sett. Som har fått alla dessa förmodligen bångstyriga ungar. Att jobba tillsammans och... Jag kämpar mot ett gemensamt mål och ja, det, det, det finns en hel del med, med Albi som inte uttryckligen nämns men eh, som eh, ändå känns intressant för mig här och han är nog karaktären som jag tyckte bäst om i den här filmen för eh, ja, han har ju verkligen visat prov på sin duglighet här. Han är omtänksam men han är inte rädd för att ta svåra beslut. Men eh, hans stora miss är väl egentligen att eh, han har varit så mån om sin grupp och hålla dem levande. Att ja, gruppen har eh, fastnat i, i utvecklingen så att säga. Att de, de bara gräver ner sig i sin lilla håla och, och gömmer sig istället för att aktivt mer söka sig utåt och, och finna vägen ut. Och där har han fallerat lite grann men jag, jag tycker ändå att det, det här är det, nog den, den mest komplexa karaktären som presenteras i The Maze Runner tycker jag. Att det Där finns lite smulor av, av ett djup i Alby, i och ja, han var den som var mest karismatisk skulle jag vilja säga i den här filmen också. Ja Amal Amin som spelar Alby gör faktiskt en jättestark prestation här. Det är inte så att han försöker ta huvudrollen eller stå i centrum utan han är där som en väldigt stoisk rollfigur som försöker få helheten att hänga samman. Han är den här gruppens ja, ankare på många sätt, både positiva och negativa och det gjorde honom sympatisk på många sätt och vis- jag blev också väldigt förtjust i Alby när han dök upp och när han presenterar Thomas för den här världen och vad de har framför sig och vilka hot som de står inför. Så jag kan bara hålla med dig om att det här var nog den bästa rollfiguren i den här historien på många sätt och vis och en hel del av det... Ja, det beror ju helt enkelt på amens prestation för han gör ett hästjobb med det lilla han har fått. Mm. Han lyckas förmedla en hel del känsla utan att det blir för mycket. Han kan ju inte visa sig svag därför att gruppen, ja, den riskerar ju att falla i sönder om han gör det. Så att vad han än känner så måste han ju vara glad, och stark. Ja det är så mycket som, som vilar på hans axlar och det ansvaret det, det väger honom tungt det, det märker man och eh, ändå så, så finns det eh, så mycket eh, vänlighet och värme där men eh, även ett, ett visst mått av, av mörker som, eh, som finns där inne också. Ja, det, det, det, är en, det är en bra prestation. Man får se mycket av, av LB genom Emile eh, prestation här. Och, ja, jag tycker det fungerar riktigt bra här. Om jag förstår i alla fall varför han har blivit eh, val till ledare när, när jag ser filmen. Att han, han känns naturlig i, i den rollen här. Han är verkligen en klipp som de andra söker sig till och det har de förmedlat riktigt bra här tycker jag. Någon som vandrar både från det positiva till det negativa för mig det är Minho som är gruppens ledare för ja, The Runners. Det är han som organiserar de som springer ut och undersöker och försöker hitta en väg ut ur den här labyrinten. Och han ska ju också vara en tydlig ledargestalt med ett tydligt sinne för vad som är rätt, vad som är fel. Han ska också kunna ta svåra beslut och ja, försöka förmedla ett visst lugn till resten av gruppen. Och det gör han också på det stora hela måste jag säga, men där är ändå tillfällen där han visar tecken på en Enorm feghet faktiskt. Jag blev förvånad över hur snabb han var på att överge personer ute i labyrinten för att han blev rädd och, jösses nu, nu kommer det att bli farligt här. Hej då, du förklarar dig själv. Mm. Och sen dyker upp helt plötsligt med, åh, är faran över. Ja, men, ja, men då så, då, då, då tar vi och fortsätter här. Och det retade mig lite grann för det kändes som att de inte riktigt hade bestämt sig för vilken typ av rollfigur det här skulle vara. De förmedlar väldigt klart och tydligt den här ledargestalten här också och så helt plötsligt blir den fegis. Nej, det stämmer inte riktigt här. Det känns som att man har haft två idéer på två mm. olika rollfigurer och så har man slagit ihop dem till en och hoppats att ingen ska märka av skarvarna. Ja, ja precis det, det pendlar verkligen här för när ja, man presenteras för Minos eh, så, så är han ju den starka ledaren för, för springarna här eller The Runners och eh, det känns som en naturlig ledargestalt och han har verkligen alla de andra med sig i runnergänget där. Men där är, är lite skumma saker som händer. Han gör heroiska saker. Han uppoffrar sig själv i, genom filmens lopp. Men vid samma typ av ögonblick senare i filmen så, så väljer han att fly där. Så det är, det är en viss dualitet i den här rollfiguren som inte känns riktigt logisk faktiskt. Och där man undrar vad det är som för sig går och varför han agerar på det här viset och ja det, det det klingar lite falskt i mina öron också faktiskt just sättet som de presenterar Minho för här men Ki eh, Hong Lee tycker jag ändå är, är hyfsat stabil i den här rollen och det är ändå en, en, en viss utstrålning från honom här som gör att jag blir positivt inställd till den här rollfiguren i alla fall. Trots eh, de här märkligheterna med, med hur han agerar. Så eh, tycker jag ändå att vi får en, en hyfsat skön rollfigur här och, och guida eh, Thomas genom den yttre världen som han regerar över. Det vill säga labyrinten där som han har... Eh, i stort sett memoriserat verkar det som. Och han vet precis allt om det hela. Det är hans domäner där. Och där borde han känna sig mer hemma egentligen. Vilket han inte alltid gör. Det är där han, han fallerar lite grann. Men ja, ändå. Ki Hong Lee, han, han, ja, han fungerar faktiskt i, i båda lägena. Både som eh, lite mer heroisk eh, ledargestalt och som eh, liten räddhare som flyr vid minsta syn på, på trubbel så tycker jag att eh, han, han säljer karaktären ganska så föredömligt faktiskt. Jag tror att man hade kommit undan många av felen och hålen i den här rollfiguren om man hade gjort en poäng av att han var väldigt trofast och lojal till dem han ja, har skaffat någon form av relation till. Mm. För det skulle förklara varför han är väldigt modig i vissa sammanhang men att han i andra tycker att ja, jo, du får allt klara dig själv. Vi har ingen relation. Jag bryr mig inte. Men så fort han börjar bry sig så finns han där och försöker hjälpa till. Men det hade krävt karaktärsutveckling och det har vi inte riktigt tid för här så istället låter vi det bli ett hål istället för att med bara en eller två raders dialog faktiskt förklara ett beteende. Tyvärr det är lathet i manusförfattandet där helt enkelt. Men precis som du säger Ki Hong Lee gör ett kanonjobb, han känns äkta han känns levande och prestationen är genuin. Jag, jag köper min Minho som karaktär och... Det känns helt okej okay här faktiskt. Och helt okej okay får vi väl också beskriva Chuck som... För vi har ju en liten kille här som är betydligt yngre än alla de andra pojkarna i den här labyrinten. som... Ja, man kan undra varför har han blivit utvald? Varför är han så speciell? Vad kommer han att tillföra? För han är där, han är den lilla knubbiga killen jämfört med alla de andra som är stora, välbyggda och ganska vältränade faktiskt... Men han är där, han är godmodig, han är snäll och han binder ganska snabbt ett band till Thomas. Ja, det sker ganska ögonblickligen där. Jag vet inte, det var Chuck serie i Thomas där men ja, han kanske får lite så storebror-vibbar här och han känner att han äntligen har någon att anförtro sig åt och, och knyta sig an till. För vad jag förstod så var Chuck den som senast hade kommit upp innan Thomas gjorde det. Så han är, han är lite ynglingen i, i gruppen och äntligen så är han inte den som är gröngörlingen längre utan då har han Thomas. Men ändå så blir han nästan underdån i Thomas på, på en gång här. Och ja det, det blir en, en, en märklig relation eh, de emellan men Chuck är ju så öppenhjärtlig och, och varm och, och bjuder på sig själv och ja det... Det blir lite mysigt när Chuck är med här i, i början. För han är, han är så god och, och trevlig hela tiden. Och jag visst undrar man varför han är där. För han verkar inte ha några egenskaper egentligen. Som borde ha någon, någon nytta i det här sammanhanget. I det här labyrintspelet. Så det... Det är ett litet mysterium i sig som jag inte lyckades lösa under filmens gång här. Men eh, ja, ut, utöver hans eh, enorma vänlighet så vet jag inte om det finns så mycket mer i, i Chuck som han presenteras i den här filmen faktiskt. Utan han eh, är den här snälla killen som eh, inte riktigt eh, är kapabel till att, att möta farorna utan hela tiden ja, hålls tillbaka så att säga där eh, alla verkar värna om eh, Lillichak att han ska eh, ha det bra och ja, jag vet inte om, om eh, det är så mycket mer med honom förutom det. Tyvärr inte måste jag väl säga. Han är välkommen som rollfigur i gänget därför att han tillför lite vänlighet och lite mjukhet som annars saknas här måste jag säga. Och jag tycker att Blake Cooper som spelar Chuck gör ett jättebra jobb här. Han känns genuint äkta på flera sätt och vis. Och um, det är någonting i hans vänskapsrelation med Thomas som känns så helhjärtad. Det är verkligen en storebror och lillebrors som uppstår där. Och när man hör dem sitta och prata med varandra om det lilla de minns och hur de resonerar om saker och ting... Ja, det är faktiskt väldigt fina scener och filmen hade varit betydligt fattigare utan dem. Men förutom det, nej, Chuck har inte så mycket mer att erbjuda för historien. Och det betyder ju att Blake Cooper bara har en begränsad mängd som han kan jobba med. Ja, han har ju begränsad speltid här också. Han är inte med så, så väldigt mycket i den här filmen men... Ja, man minns i alla fall Blake Coopers insats man minns Chuck bara för att han, han är så, så varm och han, han känns så ärlig och verklighetstrogen där. Så att ja, det, det är ett minne man har. Många av de andra karaktärerna har man glömt bort i samma ögonblick som filmen är slut. Men Chuck lever sig ändå lite grann kvar och det är nog mycket i Blake Coopers förtjänst där. I just sättet som han gestaltar den här rollfiguren så gör honom ändå lite minnesvärd skulle jag vilja säga. Tyvärr kanske inte minnesvärd ordet jag skulle använda för att beskriva nästa rollfigur i gruppen för vi har ju den som är andra man till att bestämma i den här gruppen, det vill säga Newt. Och förutom att han ser väldigt bekant ut för att vi har sett honom i andra filmer så känns han ganska blek och inte mm. Visst han är där, visst han pratar mycket med Thomas, visst han har många visdomsord att komma med. Men det är ändå ingenting som sticker ut på något sätt utan det känns mer som att Ja, vi har saker och ting som behöver förklaras. Ja, vi behöver saker och ting som behöver sägas. Det får Newt göra, men inget av det känns särskilt kopplat till hans rollfigur, eller till vem man är, hur han är och hur han tänker. Det är, det är mer rollfiguren som är där för att informationsdumpa så fort vi behöver veta någonting. Och det är ett stort slag för Thomas Brody Sangster, för han är kapabel att leverera så mycket mer än det här. Men han har blivit relegerade till att stå i bakgrunden och bara berätta vad det är som händer. <laughs> ja, lite av berättarrösten här, ja. Absolut. Det är lite synd och skam på en eh, ändå så pass begåvad ung skådespelare som eh, Thomas är här. Ehm, men ja, Newt kunde jag inte greppa för fem öre i den här filmen. Vad han hade för personlighet och varför han egentligen hade blivit andra man efter Albi i den här gruppen? För han har ju inte riktigt pundelsen och kunna leda. känns Det som det är ett smärre under att folk lyssnar på vad han säger överhuvudtaget. För det känns inte riktigt som, som folk 100% lyssnar på honom där. Att han faller hela tiden bort i skuggorna. Och ja, det, det, det är en märklig figur på många, många sätt och vis här. Och precis som du säger, det, det är absolut skrivet för att det, det här är personen som ska berätta det som behövs. Inte mer än så, så det, det är synd för Thomas Brodie sangster men Ja, han, han kan faktiskt berätta i alla fall och, och få det att låta hyfsat intressant så det jobbar ju till hans fördel men det är ju inte mycket mer än så. Jag levererar kan han ju och han gör det ju definitivt men utöver det så är det platt, det är ganska tråkigt, det är ganska intetsägande, det är inte Thomas Brody Sangster's fel, han gör vad han kan med vad han har fått men det han har fått det är ja väldigt, väldigt, väldigt blekt. Så tyvärr, ingen och där rollfiguren är alldeles för svag men eh, jag ser fram emot att se honom i en ny roll i en annan film där han ja, får chansen att visa vad han kan för eh, det här kändes lite under hans nivå, den saken är säker. Någon som däremot var helt perfekt i sin roll på mest ont måste jag erkänna. Det var Will Poulter i rollen som Gally, det vill säga den här gruppens ja, muskler, deras försvarare, den utav dem som ser till att reglerna följs. Och, ja, man kan väl säga att han är den här gruppens jock, mm. den som bara går runt, spänner musklerna, låter hjärnan vila och musklerna tänka och... Jag vet inte vad du tyckte men jag blev trött på den här rollfiguren riktigt, riktigt, riktigt fort. Ja, jag vet inte hur fort det, det gick för mig innan jag, jag tyckte illa om honom. För det, det finns ju ändå en inneboende godhet i Gully. Till skillnad från många andra då skinn i andra filmer. Så eh, är han ju inte riktigt så elak. Och gör det inte på ett sätt för att hävda sig själv utan han är ju bara intresserad av att värna gruppens säkerhet i stort sett. Han ser sig själv som deras beskyddare och vill inte att någonting ska, ska hända dem. Och det är därför han, han gör som han gör. Även om det är ja kanske inte rätt beslut som man gör alla gånger här. Så, så finns det ändå något här som jag tycker är en, en förmildrande omständighet till eh, den här eh, lite mer... Eh, råbarkade cellen i gruppen så fungerar ändå Gally någorlunda hyfsat. Jag vet inte om det, det beror på att jag fortfarande har så starka minnen av Will Poulters första roll i Son of Rambo för det är i stort sett samma karaktär men ja, det var några år tidigare när han var betydligt mindre så det här kändes mer som Ja det här är Lee Carter från Son of Rambo och han har vuxit upp och blivit tillfångat av några mystiska nissar som har eh, lagt honom i, i fångenskap här. Så eh, det var säkert det som eh, gjorde mycket till att jag har lite förlåtande med, med både Gally och Will Poulter här men eh, ja det finns ju inte mycket för Will att, att göra med den här rollfiguren eftersom han hela tiden bara bankar på en enda trumma och ingenting annat överhuvudtaget men eh, han gör det ändå övertygande tycker jag som den här enerverande och eh, ja, råbarkade busen så han gör det ändå på, på ett lite spännande sätt det, det blir enformigt till, till slut det blir det absolut men eh, alltså det Will gör tycker jag ändå är, är lite spännande Ja, man får väl se det lite som ett framsteg för Polter att man åtminstone lägger märke till hans rollfigur om man stiftar någon form av emotionellt band till honom, mm. även om det kanske är ett väldigt negativt sådant. Men han ger intryck, man minns honom och ja, det är faktiskt tillräckligt för att man ska ha någon form av investering i rollfiguren. Så absolut, han gör vad han kan med vad han har. Det är bara synd att det är så enkelspårigt. För det hade kunnat finnas lite fler nyanser här. Det är lite för förutsägbart för min smak. Mm. Men för all del, det fungerar. Det är helt okej. Okay, kunde varit bättre. Ja, det kunde absolut vara. Och det kunde varit mycket, mycket värre också. Så eh, ja, man får väl vara glad att det hamnar på den nivån. Det gjorde i alla fall. Eh, man förstår att det här gänget behöver en... En, någon form av antagonist, någon mer fysisk gestalt som eh, man ändå kan känna är, är lite av fienden i gruppen. När det inte finns någonting annat runt omkring där det bara är ovisshet i stort sett så förstår jag att de, de vill ha en sån här rollfigur men man behöver ju inte göra det. Så här jämrans, enformig och eh, innehållslös egentligen så eh, det kunde man bara med ha gjort bättre. Detsamma måste jag säga gäller eh, Teresa, den första flickan som dyker upp i det här eh, grabbgänget. För i en stor del av den här filmen så är det enda som kvalificerar hennes rollfigur att hon är tjej. Mm. Och det är det absolut tråkigaste man kan göra i en sån här film. När någon bara är tjejen så betyder det att det finns ingenting annat att vara och... Nu finns ju en hel del mysterier med den här rollfiguren. Hon är ju den enda som minns Thomas sedan tidigare. Hon vet inte varför, hon minns bara vem man är, även om det inte finns några detaljer. Och det gör ju att man är nyfiken på att, ja, ja men okej, vad hade de för kontakt tidigare? Vad, vad finns där mer under ytan som vi inte har fått reda på? Men det är för lite, det är för svagt och hon är definitivt för mycket i bakgrunden för att faktiskt etablera någonting mer än att hon bara är där och har en X-kromosom. Uh, ja, det, det är verkligen inte mycket bevänt med, med Theresa här. Hon har ju verkligen noll personlighet. Eh, killarna har man i alla fall bemödat och, och gett något personlighetsdrag men Theresa hon är totalt ingenting förutom att vara tjej här. Det är fullst. Ständigt hopplöst hur de har byggt upp den här karaktären. Det finns absolut ingenting. Alltså, och ja, Jag måste ju säga att Kaya Scodelario som spelar Theresa inte gör mycket för att bättra på situationen heller. Att, här är det, Hon minst lika tråkig i skådespeleriet som vad Theresa är. Och gör ingenting för att riktigt försöka få liv i den här rollfiguren. Men jag vet inte hur... Hur det skulle gå att liv i en figur som Theresa hade kvittar vad det hade varit för skådespelare i den där rollen så hade man nog misslyckats brutalt. För det, det finns ju ingenting att greppa tag i och bygga vidare på här. Det är, det är bara tomhet. Jag hade att stå och stirra med öppen mun och stora ögon varit ett karaktärsdrag. Då hade hon ju haft ett åtminstone. Som det är nu så är hon bara tjejen, ingenting annat och det är verkligen lättja i manusarbetet på en nivå som är skrämmande låg. För de kunde ju lätt ha gjort att hon hade visat sig ha en talang som var väldigt nyttig för gruppen. Hon kunde ju ha varit väldigt bra på att vara sjukvårdare, på att vara odlare, på att vara... Ja, springar i labyrinten vad som helst egentligen som hade gjort att hon hade en annan plats i det här lilla samhället än att bara vara tjejen. Det var väl det som kändes mest olustigt i den här filmen om jag ska vara ärlig. Ja, nej, det, det är tragiskt. Det, det var det att man inte kan frambringa någon form av personlighet i den här karaktären. Det, nej, det är tragiskt, det är svårligt och... Det är irriterande att, att se en sån här outvecklad rollfigur eh, som utan några större svårigheter hade kunnat ge lite plats, lite djup. Någonting att göra, inte bara stå där och se rädd ut tillsammans med, med Chuck. Det, det är de som hålls tillbaka för de har ingenting att göra när det väl blir fråga om mer actionäventyr. Då, då bara skjuts de till bakgrunden. Och ja, det, jag förstår inte vad Theresa har där att göra överhuvudtaget i, i den här filmen. Det, det finns ingenting för henne att göra här. Så nej, det, det är horribelt det var det Ja, horribelt är verkligen ordet. Men om vi tar och lämnar vårt väldigt platta karaktärsgalleri här och söker oss till det visuella istället så... ...har vi ju desto mer att njuta av för man har ju verkligen byggt upp den här världen som vi presenteras för. Miljöerna vi går i, platserna vi ser är extremt välgjorda på många sätt och vis. Jag kan tycka att de blir lite upprepande efter ett tag. Vi får ju se hur stor den här labyrinten är också och jag hade väl en tanke om att okej okay, då kanske det finns olika sektioner som ser lite olika ut men... Ja, visst, viss variation finns det men inte så mycket som man kanske hade förväntat sig. Men trots det så var jag verkligen imponerad över allt som vi fick se och vilken möda man hade lagt ner på att verkligen få allt att se så ja så enormt realistiskt ut som möjligt. För eh, murgrönan, sanden, väggarna, allt slitage, det kändes äkta. Ja, det gjorde jag verkligen. Ja, stenmuren omkring deras eh, lilla plättar de håller till gruppen där. och ja, Varenda steg man eh, tog och fick följa eh, med på deras äventyr så sålde de verkligen miljön de befann sig i där. Och det gjorde så mycket med eh, känslan av inlevelse där att det var en verklig plats som de. Eh, Presenterade. Det var, det var känslan om fick det kändes så, så verkligt och att få någonting så ja, ovärkligt egentligen som den här labyrinten och, och kännas så naturtrogen. Det, det är en bedrift i sig och digitala effekter och alla praktiska detaljer som de har gjort med uppbyggandet här har, har verkligen gått väl tillsammans för att forma en enhet som gör att den här filmen- alltså på det visuella planet var, var faktiskt imponerande. Ja, det är ju helt klart filmens starkaste sida här- med alla de visuella effekterna- för den är enormt imponerande på många sätt och vis. Sen finns det ett par logiska fel här- som fick mig att bli lite konfunderad- över hur man har valt att presentera saker och ting- och hur man har valt att lägga upp en del- för när allting börjar så har vi ingen aning om om det här är i det förflutna, om det här är i nutid eller om det här är i framtid. Men ganska snart när vi stöter på hotet ute i labyrinten så inser vi att det här är nog inte nutid om vi säger så utan tekniken har kommit en bit framåt. Och det är lite där som min kritik börjar att komma på det visuella: därför att monsterna som springer runt och lever över i labyrinten kändes lite för generiska för min smak. Jag tänker inte avslöja vad det är. Det enda vi kommer att säga är att det är till hälften biologiskt och till hälften mekaniskt. Och även om jag inledningsvis tyckte att åh det här är ju jätteläckert och det här är ju jättespännande har teknologin kommit till en nivå där vi är kapabla att göra såna här monster, wow! Sen blev det lite för förutsägbart, det blev lite för uttjatat och där jag hade hoppats på lite variation så blev det ett och detsamma, ett och detsamma ett och detsamma. Ja, och, då, och så fort eh, de här monsterna ...är med i bild så... ...ja, verkar kameran göra allt för att de inte ska vara med i bild. Det blir snabba klippningar och eh, bara bilder på ja, små, små delar av eh, deras eh, mekaniska lekamen så att säga. Så det känns nästan som eh, filmmakarna har varit lite rädda för att, att visa upp det här monstret. Att det, det skulle se dåligt ut och ja... När man väl får se det lite mer i, i, i hel helbild. Så förstår jag kanske lite där varför. För ja, designen är kanske inte den bästa. Men alltså bara med genomförandet på den. Hur de har fått den här ändå att röra på sig. Och ja, agera så att säga. Så tycker jag ändå att det, det är riktigt bra genomfört. Med annan design... Så eh, hade man kunnat ingjuta ja, kanske lite mer skräck och, och mer hotfull personlighet i eh, de här monstren. För, ja, det, det saknas lite grann. Jag får inte riktigt den här hotfulla känslan av eh, labyrintens eh, invånare som eh, jag kanske borde ha haft där. Ja, jag skulle vilja säga att den är som absolut starkast när man inte får se den. Det enda man får göra är att höra att den är där och den klampar runt och när som helst så kan den komma runt hörnet. Och om den får syn på er, då är ni riktigt illa ute. Och jag hade velat att de hade fortsatt att göra det genom hela filmen därför att... Så fort som monstret är avslöjat så är de ändå glad för att visa det, eller åtminstone visa det till hälften. Och det blev väldigt flackigt och det blev väldigt hackigt och det blev väldigt oroligt. Och, um, visst, jag förstår att man försöker uppnå en viss effekt med den här klippningen och att visa den till hälften i bilden åtminstone. Men samtidigt så blir det väldigt svårt att hänga med i. Vad Va är det som händer nu egentligen? Va vad händer där? Vad, vad, vad kommer ut av det? Och så vidare. Mm. Och här hade man kunnat jobba enormt mycket mer på att försöka få helheten att se läckor ut. Och det hade man kunnat uppnå genom att försöka bibehålla en del av mysteriet med det här monstret så länge som möjligt. Thomas hade kanske fått se det till en början och försöka fly undan det. Och vi kanske bara får se delar av det som sticker in innanför kamerabilden. Och när monstret sedan råkar riktigt illa ut hos Harkel Harkel så hade man ju kunnat få se ja, lite mer av det men ändå inte för mycket. Och det var betydligt senare i filmen som vi verkligen fick se det i full bild för då har ju spänningen runt det här monstret, eller ja, Greivers som de kallas, hunnit bygga upp och bli någonting betydligt större, betydligt mer imponerande, någonting betydligt mer skräckinjagande. Nu får vi ganska tidigt se det här monstret ändå med tanke på speltiden och det gör att det det förlorar ju lite av sin slagkraft. Det enda man sitter och undrar det är hur ska pojkar som är beväpnade med ja, hemmagjorda spjut lyckats besegra det här muskedundret egentligen? Ja det är en fråga som jag fortfarande undrar över för de borde inte klara av det överhuvudtaget. Det är en omöjlig uppgift med tanke på motståndet som de sätter sig emot. Men det är ju det visuella vi ska ta upp här nu så vi lämnar det åt sidan. Och ja, Jag håller absolut med om att det här monstret eller hotet har presenterats lite galet för filmens eget bästa. För monsteret blir avslöjat alldeles för tidigt. Och så är spänningen borta i labyrintdelen i stort sett. Nu vet vi vad som lurar där. Och det har inte samma effekt på en längre. Hur filmmakarna än försöker ingjuta nytt hot i Grevers efter avslöjandet där. Så nej, det lyckas de inte. Inte ens med de här spektakulära fartfyllda... Action scenerna med snabba klipp och massa farande delar av deras lekamen som är hotfulla. Nej, det, det fungerar inte. Och ja, det, det är väl nästan den enda negativa aspekten jag skulle vilja ta upp med just det visuella. Det är väl presentationen av, av monstren där för det mesta av det, det andra är, är klanderfritt i, i upplägget här. Och man har klarat av att sammansätta de här bilderna på ett, ett riktigt bra sätt. Alltså det är ett sånt flyt i klippningen här om inte annat. Och åtminstone fram till de sista, den sista halvtimmen eller något sådant. Och det börjar bli halabaloo i även klipprummet tydligen. Så är ett väldigt behagligt tempo som känns stegra hela tiden men makar sig upp till, till de lite högre spänningsnivåerna och det lite snabbare draget här så måste jag säga att ja, klippningen är föredömligt gjord på sättet de har startat med det grönskande lugna området och låtit bilderna följa med i det och i takt med att de börjar utforska labyrinten mer så ändrar sig fotot och eh, klippningen ändrar sig därefter och blir lite snabbare. Och eh, man tar lite hastigare kast mellan bilderna och sedan när det sen exploderar nästan eh, mot slutet så, så följer både bild och klippning med där. Så ja, alltså på det visuella planet så det känns det ändå som en genomtänkt film. Jag misstänker att det största problemet med den här filmen, om jag känner dig rätt är någonting som jag också reagerade enormt mycket på och det hör egentligen till manuset men man får inte riktigt upp ögonen för det förrän det presenteras i det visuella och det är lösningen på hur man tar sig ur den här labyrinten mm -hmm. och nej, vi ska inte avslöja vad som händer vi ska inte spoilera filmen på det sättet men jag utgick från när jag började titta på den här att det fanns en logisk förklaring, ett logiskt sätt, ett pussel som var tvungen att lösas och det fanns kanske flera pussel som man var tvungen att lösa på vägen dit och visst, det var ett pussel men för att komma dit så behövdes det en hel serie med väldigt udda och ologiska situationer som behövde hända och man var tvungen att besegra en hel del odds och ha turen att inte bara råka låta det där hända utan också råka plocka upp den där lilla biten som helt plötsligt ramlade loss för den kan ju råka vara viktig i slutändan, hust hust harkel harkel. Och där blev jag enormt besviken på den här filmen- för den verkligen skrek av- vi har bara skrivit ihop- en massa spännande scener- och eh, hoppas att vi ska kunna- ja, låta det passera- som en faktisk lösning- till den här labyrinten. Tyvärr, nej. Gå tillbaka, gör om, gör rätt. För eh, om det här var den utmaningen- som de här pojkarna ska sättas inför- då var den banne mig riktigt, riktigt orättvis redan från början. Ja, det, det är väl sant, absolut. I och för sig så är det meningen att det, det ska vara ett nästan omöjligt uppdrag för förmodar jag. Men alltså, nej, lösningen på det här mysteriet är väl ologiskt om något. Eh, kräver en del tankegångar som eh, jag inte riktigt höll med på att folk borde kunna... Eh, få ihop överhuvudtaget. Det, det, det kändes inte riktigt som det var genomtänkt det där. Men ja, okej. Okay, låt gå för det också så att säga. Det, det, här, är, det här är filmlogik. Det, det får jag väl köpa i alla fall med ett, en liten fnysning och kanske ett par muttrande svordummar eller något <laughs> sådant där. Så, eh, får jag släppa taget om det också för... Eh, Ja, när, när väl mysteriet där hade börjat förklaras så, så hade ju det mesta av det andra hunnit förklaras också och då, då var jag redan på väg ur den här filmen så då han jag egentligen inte bli så jämnans irriterad som jag kanske borde ha blivit. Ja, jag var kanske inte lika bra på att släppa de här dumheterna utan gick runt och muttrade om dem långt efter att jag hade sett filmen. Jag borde kanske ha gjort som dig och försökt släppa dem betydligt tidigare, men så kan det vara. Men det är väl hög tid att vi faktiskt tar och summerar våra tankar om The Maze Runner. Och ja, det finns nog en hel del tankar att säga om en film med så pass lite innehåll som den faktiskt har. Ja, det kanske finns ett eller annat att säga ändå Och eh, utan att ha någon som helst vetskap om filmen i förhand gav jag mig i kast med The Maze Runner. Och eh, ja, jag vet i ärlighetens namn inte riktigt vad jag förväntar mig av eh, denna ungdomsfilm. Men eh, jag banner mig om det här inte var en hyfsat kapabel genomförd historia ändå det var lite som, som en modern, betydligt mer lätt smältblandning av Flugornas Herre och eh, sedan ett typiskt action-äventyr. Och ja, det som tjänar historien allra bäst är ovetskapen. Och nyfikenheten på vad hemligheten är, det var det som drev mitt filmtittande framåt. Och på det stora hela så, så har man strukturerat handlingen väl här. Så att man hela tiden ges lite lite information som spärrar på intresset och intrigena tätnar. Men som med så många andra filmer av det här slaget så tappar Maze Runner mycket på att mysteriet avslöjas. Så fort man vet vad det är som har hänt så är det inte intressant längre. Med tanke på att det här bara är startskottet för en filmserie så undrar jag hur man klarar av att och skapa en hållbar fortsättning när den övergripande hemligheten här har avslöjats. För utöver hemlighetsmakeriet i den här filmen så finns det inte så mycket som verkligen står ut. Miljöerna de är riktigt snygga men ja det... Inte något som en hel film kan baseras på egentligen. Skådespeleriet är okej okay, men absolut inget som glänser. Och det är ingen som står ut från mängden här tycker jag. Rollfigurerna är faktiskt tråkiga och inte ett sägande överlag också. Så ja, ska man försöka sammanfatta The Maze Runner så skulle jag säga att det är en helt okej okay film. Det är inget spektakulärt men... Heller ingen horribel upplevelse på något plan tycker jag. Det, det är en om underhållande liten saga som man kan fördriva lite tid med. Men det är en historia som man sedan lätt lägger åt sidan och bara glömmer bort. Så ja, därför rekommenderar jag nog inte The Maze Runner. Men har man tråkigt en kväll så skulle jag dock inte avråda folk från att sätta sig ner och... Jag få sig en liten lätt dos av verklighetsflykt helt enkelt. Ja, det känns som att du tar orden och munnen på mig på många sätt- för det här är ju en visuellt väldigt snygg film. Den är välklippt, den är välfilmad, den har enormt snygga miljöer- och den har en hel del spännande specialeffekter faktiskt. Den är inte usel på något sätt och vis- men den är lite för beige och blek i förhållande till vad den kunde ha varit- det hade kunnat vara så mycket mer spännande, de kunde ha tagit tillvara på speltiden så mycket mer, de kunde ha behållit mysteriet vid liv till en helt annan nivå och gjort att mitt intresse för uppföljaren är betydligt större än vad det är nu. Jag måste ju erkänna att jag är lite nyfiken på att se vad som händer efter den här filmen men motivationen att se det är ganska dålig därför att ja, jag fick ju ut precis vad jag ville ut av den här filmen när jag såg den och nu lämnar de det som jag tyckte var intressant här. Vad är det då som jag ska försöka hålla kvar vid i uppföljaren? Är det rollfigurerna? Ja, men då skulle man ha spenderat betydligt mer tid på att göra rollfigurerna levande och intressanta så att man hade en emotionell koppling till dem. Någonting som gjorde att, ja, men nu vill jag följa med er ut från den här platsen för att se var vi hamnar nu. Men som det är nu så är det en trevlig men lite småblek upplevelse som jag ändå uppmuntrar de som tycker om en äventyrsfilm då och då att faktiskt se på. Det är inget spektakulärt men samtidigt så är det inte uselt heller. Det är en lagom nivå på produktionen, den känns helt okej okay. men med tanke på vad de lovade och med tanke på förväntningarna som man lätt kan bygga upp inför ett sånt här koncept så är den lite små tråkig. Så då helt rätt, det här är en perfekt film att sitta och titta på när man inte har något bättre för sig i sugen på lite äventyr och det inte gör någonting om det man har upplevt Ja, det försvinner som den marängen det representerar Man får en stunds avkoppling, man får en stunds njutning och sedan är det bra med det Ja, det, det är bara synd att det inte finns så mycket mer för det som vi har sagt tidigare också det fanns ju potential i materialet här och det kunde blivit något mycket mer men ja ja. För vad det är så är det ändå godtagbart och ja med tanke på vad andra filmer för den här publiken och av den här genren har erbjudas så så ja, är det här ju nästan ett snudd på ett mästerverk ändå tror jag. Tyvärr har du nog helt rätt med det och ja, det betyder ju bara att twin filmer normalt inte levererar särskilt mycket eller särskilt imponerande så på ett sätt är det ju kul att de har nått ett kulmen med den här filmen och samtidigt är det deprimerande att de har nått ett kulmen med den här filmen för jag hade velat ha något betydligt starkare än så på en sån position men... Det betyder ju bara att det finns utrymme för en framtida film att verkligen äm, smälla till ordentligt om vi säger så. Ja, världen står verkligen öppen och redo att besegras av ja, den stora twinfilmen som ska komma och, och ta över hela världen här. Så ja, där, det väntar vi på. Vi får se om det kommer, men ja, tendensen verkar ju inte ligga åt det hållet än så länge i alla fall. Nej, vi får helt enkelt leva på hoppet. Men om vi vänder blicken mot nästa vecka istället så vet jag inte riktigt vad jag har att förvänta mig för eh, vi ska ju se någonting där det potentiellt kan hända precis vad som helst och eh, med tanke på att regissören som står bakom arbetet också är känd för att vara Lite småbisar och ha en del lite kufiska idéer så kommer det nog att märkas väldigt ordentligt i den här filmen. Det enda jag vet egentligen det är att det här ska vara en komedi så jag förväntar ju mig att få skratta lite i alla fall. <laughs> ja det gör jag också verkligen när precis allt är möjligt. Allt man kan tänka sig det kan bli verklighet. Då har man ju verkligen hela världen för ens fötter och vad kan hända då? Ja, jag är extremt nyfiken och jag känner mig hyfsat säker på att det, det kan bli fråga om en hel del goda skratt när man ser på människorna som är inblandade i det här projektet och det totalt vansinniga upplägget som den här filmen har. Ja och det kommer ju att bli en hel del brittisk humor här och jag är ju väldigt svag för den brittiska torra humorn så det låter ju väldigt lovande. Men det beror ju också på vad man gör med den för mm. ibland kan det bli olidligt och ibland kan det bli helt fantastiskt. Var den här kommer att landa någonstans, ja jag har inte en susning men jag har en, en viss förhoppning åtminstone. Ja som eh, man kanske lär sig från titeln så, så är allting möjligt så vi får helt enkelt se vad som sker i nästa avsnitt men eh, ja vi håller oss väl lite försiktigt positiva tror jag Ja det är väl en ganska bra inställning att ha oavsett hur galet det är man ska kastas in i en är Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss